Moštovani gledalci, assalamu alaikum, u još jednom izdanju emisije Stazama prementosti. Danas govorimo o jednoj lošoj osobini koja se, nažalost, nalazi kod mnogih ljudi, a također i kod muslimana. O osobini koja unosi nemir i koja donosi veliko zlo cjelokupnoj muslimanskoj zajednici. O, o kojoj o kojoj nam Allah Đalešanuhu na mnogim mjestima u Kur'anu Kur govori i upozorava, a i njegov poslanik s.a.v. u mnogim hadisima nas upozorava na ovu ružnu osobinu. Riječ je o zavidnosti. Sa nama u studiju je naš gost Abdusamed Nasu Bušatlić, profesore. Assalamu alaikum i dobro nam došlo. Rekmo Sarambolja Vasnaša. Evo na početku, ukratko da porazgovorimo o tome šta je zavidnost iz aspekta kuransko-hadijske terminologije, na koje mjesto se stavlja zavidnost. Govorit ćemo večeras o jednoj osobini, vrlo ružnoj osobini, ahlaka, osobini ljudskog ponašanja, okoju Kur'ani poslanih sallallahu alejhi ve sellem susme hadisima govore mnogo upozoravaju na nju zato što je to osobina koja proizvodi mržnju neprijateljstvo i sije i haos u društvu. Dakle ona negativno utječe i na pojedinca i na i na društvo u cjelini. Dakle zavidnost ili hased zbog toga je to pokuđeno svojstvo. pokuđeno svojstvo nespojivo sa imano ka isto, isto kao kao je holoster. Allah dželle šanozbo poznajući svoje rob, najbolje poznaje svoje robe. On je stvorio zna uh, koje su loše osobine, koje zna svojstva čovjeka, njegove njegove karakteristike, čemu on naginje, čemu njegova duša teži i onda je poslao poslanika sa uputom da bi se očistili i odgojili, odgojili na toj poslaničkoj odnosno uh, uputi odnosno Allahovoj objavi dakle to je kad bi definisali ako definišemo zavidnost jel onako kako se definiše islamski učenjaci možemo kazati da je zavidnost prezir onaj duševni prezir prezir u ljudskoj duši u srcu blagodati koji neko drugi posjeduje Allahu je je sve blagodati su od Allaha dželle šanu preziriti i želja da one nestanu kod kod kod drugog čovjeka Želja da te blagodati nestanu. I dosta je pokuđenosti iz naših života, iz života priješnjih generacija koje Kur'an spominje i hadiz i koje ne spominju, vidimo loše posljedice zavidnosti. Navešćemo neke primjere, ali hajde na početku da kažemo ovako. Dosta je pokuđenosti, zavidnosti kao loše osobine, osobine lošeg hlaka. To što je Allah Čelešanuhu u Kur'anu u svojoj posljednjoj objavi naredio vjernicima i vjernicama da se utječu Allahu od hasada. U nama dobro poznatoj suri između ostalog Utičem. Allah će nam kada utječemo se Allahu od zla zavidnika koji zavist ne krije. krije. Jer ta zavidnost, ta uh, uh, bolest ili priljavšta njegove duše negativno utječe i na okolinu. Na njega samog i, i na okolinu. Uh, zatim Allah džel kad kad govorimo dakle o toj definiciji želja da nestane blagodat koju Allah dželal šanuhu daje. Zato Allah šanuhu upozorava u Kur'anu sura An-Nisa u 54. ajetu i kaže em yahsuduna nas ala ma Allahu min fadlih. Zar dozavite ljudima na blagodat na kojem je Allah dželal šanuhu Vjernik koji je iskren vjernik, svjestan da je Allah stvoritelj, da je on obskrbitel, da on daje sve blagodati. Zar može zavidjet nekom kom drugom određenom bilo kako da da materijalna ili moralna blagodat da se radi u uglu kod čovjeka da od znanju o materijalnom bogatstvu i tako dalje Allah nas upozorava em yahsuduna nas ala ma atahumu Allahu min fadl zar da zavidite ljudima na blagodatima koje Allah dželle šanuhu podariyo zatim wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakumu ala ba'd nemojte poželjeti želite na taj način da želite da nestane ta blagodat kod čovjeka ono što je Allah dao jednima, a nije a nije, nije, dao, nije dao drugima. S tih pozicija vjernici treba da, da, da, da posmatraju ovu osobinu. Znači, zato je to nespojivo sa imanom. I Allah džel lešanohu sve određuje. On je taj koji, kako Allah kaže u suri Al-Imran, koji uzvisuje i ponizuje, koji daje blagodati ljudima. Odlikuje ljude po stepenima. Nekom je dao ovo, nekom je ono. Pa kažu izme, kuril lahome malika ilmulki, tu ti ilmulka mentaša. O vladaru koji svu vlast pože, ti vlast kojom hoćeš daješ. Vato izu mentaša, vato dhrilu mentaša. Ti uzvisuješ koga hoćeš i ponizuješ koga hoćeš. Bijedi kelhaj. U tvojoj ruci je svako dobro. Svako dobro. I Allah daje kome hoćeš. Zato kad Allah govori o uh, uh, objavi, O posljednjem objavio poslaniku sallallahu alejhi ve selle. I ono što je počasti o muslimane koji nakle mi smo počašćeni tom objavom, to je jedna od najvećih blagodati koje Allah nama dao. Oni koji je nisu prihvatili od ehli al-kitabija, u u ovom slučaju se spomnjeo kitabija, Allah dželle šanuhu kariz bog čega, oni napada između ostalog muslimane. Zašto? Wa dda kethiru min ehli al-kitabi, law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indihim fusin. Dakle, uh, Mnogi sljednici knjige je jedva bi dočekali da se vi vratite u nevjerstvo. Zašto? Hasadan minin zbog zavidnosti, zbog zlobe koju nosi je prema vama u svojim dušama. Dakle, to je šeitanov prolaz. Zavidnost je šeitanov prolaz do ljudskog srca, do ljudske, do ljudske, do ljudske duši. I zbog nje je iblis postao i ostao proklet. Upravo zbog zavidnosti. To je opasna bolest, dakle, koja obuzima i razum i ljudsko i ljudsko srce zavidnika. On nije o čem drugom ne razmišlja. Osim kad ga to okupira, kad je toliko bolestan, osim da ta blagodat nestane kod tog čovjeka. Jednostavno, je on patolo, to je jedna, uh, patološka Poromeć. pojava, po, patološki poremećaj. Uh, želja da nestane ta blagodat. I s tim se naravno pojavljaju i mržnja, mržnja i sve ostalo. Dakle, to je uh, poremećaj, odnosno bolest, koja potpuno, u potpunosti uništava dobra djela. Poslanje kaže u hadiskoj knjizi Abu Davud ibn Majah: "Al-hasad hasanati kama ta'kul hatab Zavidnost, hased uništava dobra dijela kao što vatra uništava drva. Dowodno razloga da čovjek ne pomisli ne Na, da nikad ne pomisli kako lijepo je to opisao i kako je u stvari to ružno svojstvo, ma koliko dobri dijela imali. Da su dobra dijela kolik brda, kolik planine, zavidnost je uništava kao što vatra uništava drva. A Imam Beyhekim i Ibn Hibban spominju hadis od poslanika S.A.S. u kojem kaže u srcu se, ono što smo spomenuli, u srcu se ne mogu spojiti zavidnost i iman. Iskreno vjerovanje je negacija zavidnosti. Dakle, nemoguće je spojiti u jednom srcu tije dvije osobine. Dakle, šta hoćemo da kažemo? Zavidnost je posljedica lošeg vjerovanja, neiskrenosti u vjerovanju. Ljudi, zavid, zavid može ko? zavidit može čovjek koji nije spoznao istinski Allaha, Đalešanu, koji nije svjestan da je Allah obskrbitelj, da je On stvoritelj nebesa i zemlji, da On daje svoje blagodite kome hoće, da je u njegove ruci svako, svako, svako dobro. Dakle, zavidnik kad vidi da je Allah čemu nekome dao neku dunjaličku blagodat, bilo koju blagodat, bilo koju blagodat, reklim, moralnu, materijalnu itd., On misli da je, da, je, da je u toj blagodati svo bogatstvo ovoga, svijet, ovoga i budućih svijeta. Međutim, vidnik se tako ne odnosi prema životu. Ni prema blagodatnog kvaliteća nadavno Dunjalog. Onaj koji je svjesna da je Dunjalog prolazan, on radi za hiret. I ne, Zat... I ne može sebi dozvoliti takav luksus da izgubi vječnost zbog zbog ove prolaznosti, malo kakvo i blagodati se ra radilo. Zato kaže, poslani se upozoravajući, jer uh, ljudski život je takav. To je vrlo kompleksna kompleksna stvar svimi svi padamo, posrčemo i tako dalje. Zato je tu Allaho objava. Sunet poslanika sallam da danas odgoji, da nas upozori, upozori i podsjeti na naše vraćanje i susre sa Allahom i Đerlešanom. Kaže, poslanika sallam Allaho sallam, snaći će vas bolesti priješnjih naroda. Upozorujem vas poslanika sallam na to. Dakle, zato što je čovjek takav po svojoj prirodi, ovaj hadis bih liđu vam tirmizi, koji su to bolesti priješnjih naroda? Zavidnost i neprijateljstvo zavisnostne prijateljstvo. To su bolesti karmsne koje briju, ne kažem da briju dlaku, briju kosu, nego briju vjeru, briju iman. Zbog toga, dakle na početku upozoravamo na opasnost, opasnost e, i loše posljedice ove ove osobine, no. Vidjeli smo da su one zaista velike, postali su zaista slikovito to e, nam prenio e, da spomenemo e, koje su to vrste, znači koje mogu zadesti da kažemo pojedinca u pogledu zavisnosti. Kakve su vrste zavisti koje se mogu manifestovati kod Je ja Znamo da ljudi, da ja kažemo, neke različke naše zavide, jel tako? tako da... Pa jeste, islamski učenjaci, dakle, kad govore o zavidnosti, onda spominju četiri stepena, uslovno rečeno, četiri stepena zavidnosti. Prvi stepen je najgori i on govori u stvari o potpunoj pokvarjenosti ljudske duše, a to je da zavidnik želi da nestane blagodat podrižna blagodat kod onoga kome on zavidi makar on tu blagodat ne dobio za sebe nek nema komšija pa makar nema e, to je to nek komšiji ćrkne krava pa makar vez obzira imamo ja imao ja kravu ili nema dakle to je potpuna pokvaranost uh, duše tak tada čovjek u, to, u toj situaciji nema apsolutno je izgubio svaku vezu Allahom dželle jer uh, uh, takvo pomračenje uma i ljudske duše se ne može desiti kod kod iskrenog vjernika zato Druga stvar, da želi da nestane ta blagodat da bi, da bi je on imao, da bi, da bi je za sebe priskrbio i dobio. To je drugi stepen. On je malo blaži, ali je isto tako opasan. Ako bi on priskrbio za sebe, ako je dobio isto istu tu blagodat, da li je se radilo o znanju, o bogatstvu, o ugledu itd. o vlasti, ti si vladar ja sam vladar, nema, nema zavijena. <laughs> ne, može ne, može proći. Zatim, da... da uh, On želi za sebe određenu blagodat. To je treći stepen. Međutim, ako je ne ostvari, on na početku nema ne ima tu osobinu tu želju da, da nestane blagodat kod onoga kome ko ko zavidi, koji posljedio tu blagodat, nego ako je on ne ostvari, onda želi želi da je nestane i kod, kod, kod, kod, kod, kod ovog drugog. I četvrta, da želi da ima tu blagodat i on, ali ne želi da nestane i kod ovog drugog. To, žali, to, je blaža, neka vrsta. to je najblaža i to je čak uh, dozvoljena vrsta zavidna. Dakle, postoji dozvoljena vrsta zavidnosti tako zvana gibta koja, koja se spominje u, u, u islamskoj literaturi. Uh, na temelju hadisa poslanika sa svima Buharija, je muslim recimo bilježi hadis od Abdullah Hr. Sauda da je poslanicom rekao, uh, nema zavidnosti osim dvojici ljudi. Nije dozvoljeno zavideti osim dvoj, dvojici ljudi. Čovjeku kojom je Allah podario i metak, bogatstvo, pa on troši uh, na putu istine. Troši ga na Allahovom putu u onim stvarima u kojima, za, za koja, uh, uh, s kojima je Allah zadovoljan. I čovjekom je Allah podario znanje, pa ga on prenosi prenosi drugim ljudima. Dakle, takvim ljudima se može zaviditi ovom zavidnošću. Da moliš Allaha da i te vi podari te blavodati, pada da činiš isto što što i oni čini. U drugoj predaji stoji nema zavisnosti osim dvojici čovjeku koji zna Kur'an na pamet, takako dakle, i zna Kur'an, pa ga noću uči, i danju noć ga uči i druge podučava i čovjeku je dati metak pa ga on troši troši na Allahov put. Evo lako što smo vidjeli koje je mjesto koje je mjesto da je Kur'an i Hadis zavisnost, zavisnost, kako smo o tome spomenuli o vrstama zavisnosti koje se mogu naći kod pojedinca. kažete nam koji su to uzroci, šta prouzrokuje zavis kod pojedinca? Postoji mnogo brojni uzroci zavidnosti, dakle koji su također spomenuti i slam islamskoj literaturi, jerova je tema u sklopu islamskog ahlaka mnogo, mnogo, mnogo obrađivana. Mi kad govorimo o zavidnosti, dakle da ni neši ne neš ne da biste stekli dojam dakle, da oni koji govore samo morališu. Znate. Nego jednostavno da uh, mi treba da savjetimo jedni drugi, da, da, da upozorujemo drugi. To je divna siha. Vjera, vjera je savjet. Kao da onaj koji govori da njega šeita i njegova duša ne napada i s te strane. S, s, mi smo često spominjali u ovim našim razgovorima znači, da sve ove stvari koje, o kojima govorimo, bilo pozitivne, bilo negativne, naravno nije njih pošteđen niko uključujuće i, o, I oni, ovaj dvoje su koji sjedi niti bilo ko drugi bilo ko drugi ma koliko znanje posjedov u čovjek je čovjek je griješnik kaže poslan sal na kullubani adama naj svaki čovjek svaki sinadama je griješnik a najbolji griješnici su oni koji se koji se kaju uh, to je svrha i cilj ovih ovih ovih predavanja zato su i samskućanja da bi se uh, vjernici i vjernice rješili te, te te loše osobine ili da bi spriećili spirituali dakle oni da ona nastali naša srca i naše, naše duše govorili o tome prva prvi razlog može biti mržnja prema određenoj osobi i neprijateljstvo iz iz različitih razloga za razlog zavist može biti oholost i nemogućnost da se podnese da neko posje određenom određenom blagoda a koje ja ne posjedujem, ne može nijom može ni Rekli smo da se ove bolesti nekako naslađuju jedna na drugu. Sve, je smo... tako je, sve to, sve. zatim narci, narcisoidnost, samodo Jer čovjek kad vidi da neko poslije neku blagodat, on je toliko umišljena osoba, je li moguće da on poslije, da ja ne poslijedam tu osobinu, a da je, da je on poslije? Jer to, toliko visoko mišljenje o sebi da, da smatra nemogućim da on ne poslije tu blagodat i da je nepravda da je poslije neko, neko drugi, neko drugi a, a, a ne on. Zatim, Žalja za vlašću i ugledu. To je ono ko, što svaki čovjek posjeduje. Želi da bude hvaljen, da bude autoritet, da bude ugledan, da ga ljudi spomenju po, po nekakvom ovoj veličini i, i, i, i tom ugledu. I, I kad se neko spomeni, drugi, po nekoj dobroj osobini, po nekoj blagodati, po nekoj vrijednosti, I zaista isk, zavređi, zavređi da se spomene po dobru, e, vidjet ćete da kod takvog zavidnika kad se spomene ime tog čovjeka kojeg on mrzi i kojim za, kojeg me zavidi, on pocrveni u licu. I on, on kada jest, A. jest tako je to, ali ja znam o njemu to i to, po onda pođe da izmišlja njegove mahane ili spominju nje koji stvarno, jer nema čovjeka bez mahane. Samo zbog toga da bi omalovažio tu, tu, tu ličnost i da bi, da bi se pričalo o njegovim lošim osobinama, a ne o tim blagodatima do, dobrim osobinama. I, I zavidnost zaista njegovu zlobu i, i koji nosi u svom srcu ne liječi ništa osim neuspjeh i stradanje i nestanak te blagodati, blagodati kod, kod, kod, drugog, kod drugog čovjeka. A to je to uh, strašno loša strašno loša osobina i opasna vidjećemo kasni prije svega po samog po samog zavidi. I šta imamo kao posljedicu? E uh, takođe kao i uzro, uzroci posljedice su posljedice su mnogobrojne i one su one su uh, katastrofalne po najprije za za zavidnika. Uh, jer kao prvu, zavidnost pro je, kako smo rekli mržnju nestanak ljubavi. Sad kad govorimo o o, o vjerničkoj populaciji, kad govorimo o muslimanima i muslimankama. Zavidnik st, na taj mrziti muslimane u potpunosti kontrira Kur'anskim hadiskim tekstovima, odnosno islamskom principu međusobne ljubavi. Ponaša se suprotno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovim narodima, koji kaže se nam direktno govori o, o tome: "Vala wa tahasadu, wala tabaghadu." Ne mojete zaviditi jednim drugima, ne mojete se mrziti, ne mojete biti neprijatelji jednim drugima. Kunu aibadallahi ihvana. Budite prava istinska vraća o Allahovi robovi. Dakle, hadis bilježi Buharija i muslimo da su nje muttefekun ali. Zatim, nastanje je da ta blagodat ode od onoga kome kom, kom se zavidi. Pa makar to bilo, makar to bilo i stradanje. stradanjem. Zavidnik ide do te mjere da je spreman da ubije, da ubije. Bi, ako ne može nikako drugačije da da da onaj nestane ta blagodat kod onoga ko on zavidi. Imamo divan primjer Adamovih Adamovi sinova, je Brat je ubio brata zbog zavidnosti. Ne i učinio veliki, veliki, veliki zulum. Zatim a, braća Yusufa, je Njih nije interesovalo ako su ga bacili u bunarno, u tom bunarno ili neće. Nima je bitno da su da su oni njega riješili, da su ga se oslobodili, kako su oni mislili. Jer zavidnost im je zaslijepila, zaslijepila ne samo oči, nego razum. Zatim, jedna od loših posljedica ili štete koja proizilazi iz zavidnosti jeste nemogućnost, odnosno nesposobnost da se prihvati istina o drugu. Samo zato što dolazi u drugu. To, to, to je sušta istina. I on će ustrijat u zabludu svojoj zavidnik, a neće od vas prihvatiti, prihvat. neće prihvatiti onoga kome kom on zavlja. Neće prihvatiti prihvatit istinu. Allah Đalašana ređe Melikima me da učne seđdu, Ademu, i blis to nije uradio. Zavidio je Ademu pa nije ti izvršiti Allah u naredbu. To je Allah u Allah naređuje istinu, naređuje pravdu. I to je pravedno bilo. Da učini se međutim zbog zavidnosti, Adamu nije htio da mu se da da se pokloni. zatim zavidnost je uzrok drugih grijeha. Ne može nemoguće na čovjeka koji zavidi nekome na blagodat, a da ga ne ogovara, da ne da ga ne potvara, da ne će izmišljati o njemu, o, o njemu stvari koje nema, ne koje ne posjeduje i koji nisu pri njemu, koji nisu u njegovoj ahlaka, ali on će izmisliti. Zatim uh, Takva osobina ne da društvo naprijed. Kako smo spomenali hodno ispusniti sve selem, pojavit se među vama bolest koja će uništiti društvo. je. Zato svakog zavidnika, svakog od nas treba upozoriti na, na, na, kad se to pojavi, ta osobina, na Allaha Đalešanu, na bogobojaznost, da vjernik i vjernica moraju biti zadovoljni onim što mu je Allah dao. I kako je Allah rasporedio. Jer praktično, eh, blagodati, jer praktično kad zavidimo nekome, mi u stvari se... Eh, srdi moj ljutimo na Allaha džellešanu što je tako odredio. Što je tako odredio? Zašto nije dao zašto nije dao nama, zašto je nekom drugom dao? Uh, zatim zavidnik svaki mora znati. Mora biti toga, i trebao bi da bude toga svjestan. Dakle da njegove spletke neći neći nauditi, ono neće naštetiti ljude. onome kome on zavidi negolić, lično njemu kako kaže Allah džellešanu, wala yahi kullu makru seyyi illa spletkarenje se vraća poput bumeranga onome ko, onome ko čini kočinite spletke i ko, ko, ko drugome zavidi. Zato je zavidnost opasna, opasna bolest. Nema lijeka osim da zavidnik shvati da štetu zavidnosti će on osjetiti sam, a ne ona je kome, on, kome on zavidi. U tom kontekstu spomenut izjavu poznatog islamskog pravnika Bulejsa Semerkandija koji je rekao zavidnika stigne pet uh, vrsta kazne pri nego njegova zavidnost dođe, dođe do onoga kome, kome, kome on zavidi. Kaj to je tuga koja ne prestaje kod njegov. Tjeskobu i tugu koju osjeća zavidnu, zavidnik. Samo on zna. Onaj kome on zavidi mirno spava. On, dakle, ne, ne dolazi ta zavidno, zavidnost za njega. Zatim, musibet ili iskušenje, iskušenje koje se ne odgađa. Allah dželle šanu takom ne odgađa to iskušenje. To je bilo kakvo bilo kakvo iskušenje. A kući te veće iskušenje od toga da stalno nosiš tu tjeskobu i tu tugu u svojim, u svojim grudima. A zatim mahana na koju mahana na koju se ne zahvaljuje. To je mahana zajedno je samo posebi mahana i sviđa. nedostatak, takva osobina na nje se ne može ne može zahvaljivati. Ni ti možeš na tome zbiti zavidan bilo kome. Zatim Allahova srcba kao četvrto i peto zatvoranje vrata vrata u putevi. Allah jalešanohu takvom sprečavate u fikir. Zna znamo i srce bolesno. Allah nebolje zna što je u našem srcu. Zatim, vrlo važno kako je lijepo Alija radi Allah, da spomenemo, i to kako je Alija opisao zavidnost. Pa kaže on, zavidnost je pravedna stvar. Pod navodnicima pravedna. Zašto? E, ona počinje sa svojim vlasnikom. Prvo njega uništava, prvo njega uništava dakle zbog, zašto ovo govorimo da svako onaj ko pokuša svaki čovjek kod koga se nađe to svojstvo da se sjeti i kuranske ajte i hadise i ovih primjera da ne bi da ne bi upao u tu, u tu zamku neki opet učnaci su kazali zavidnik u društvu ne ostvaruje ništa drugo osim poniženja kod meleka jer meleki su prisutni koji pišu dobra dijela i druge vrste meleka ne ostvaruje ništa drugo osim prokletstvo i mržnje Meleki, ta čista stvorenja, bezgriješna, ne vole, ne vole i Kod stvorenja drugi ne ostvorenit će drugo nego očaj i tugu. Prilikom smrti ne postiže ništa drugo osim uh, strahotu i gorčinu, gorčinu smrti i na sudnjem danu neće ostvariti ništa drugo osim uh, sramote i kazne. Sramote pred svim ljudima kada Allah okupi ljude i kaznu Allahu koji je pripremio za to. Zato bi uh, možda bilo dobro u kontekstu ove priče o zavisnosti ispričat jednu priču koju prenosi Bek ibn Abdullah koji on je da, tako ostao najupečatljiviji. Da takvi primjeri su najupečatljiviji. neki čovjek je služio na na dvoru kod kod kralja i imao je svoj specifičan zadatak. Samo se imao je zadatak samo da čisti obuću, odnosno cipele kraljeve. Pošto je kralj imao mnogo mnogo obuće, mnogo pari, mnogo pari cipela, on je imao on je imao da radi i bio je dobar čovjek. Euh bio je dobar vjernik. Svaki put on je sa zadovoljstvom izvršavao svoj posao. Svaki put kada bi čistio, kada bi čistio cipele, govorio je imao svoju poznatu uzrečicu koja glasi čini dobro dobroočinitelju. Čini dobro, onome ako tebi čini dobro. A kaže euh zbog njegovog dobročinitva, a zloči je dosta njegovog vlasto zla da ga upropasti, da ga uništi. I tako je stalno rad, međutim u tom krugu ljudi koji su takođe pretendovali možda da radi na, na, na dvoru bez obzira kakav posao, samo da rade kod kralja, jer to je dobro plaćen posao, našao se čovjek kojima je zavidio mnogo. I jedan, jedan ne, može ne može bez zavidio. Ne može bez zavidio, čak ni na, na, na, takvom, na takvoj poziciji. Da čisti cipele. Pa je ugrabio priliku jedan put da uđe kod kralja i između ostalog rekao, rekao mu je, ovaj čovjek koji čisti vaše cipele On vas smrzi i on kaže da da se da, da, da, da, da se vi čujete po ružnom mirisu da ružan zadah osjećate kada kada vam se, kada se približi. Slagao, slagao na njega. Ka kralj, šta ti je dokaz? Kakav dokaz ima? Ka pozovite ga. Pozovite ga kad budete imali vremena, kad budete imali vakti pozovite ga pa će, pa da, da vam se približi vidite šta će on raditi. Nakon što je izašao od kralja, ovaj čovjek je pozvao svog sluga, koji je bio došao kod mene na večeru pripremio hranu i stavio mnogo bijelog luka u hranu. Kada ovaj čovjek završio s jelom, je da radi svoj posao, ponovo je čistio cipele i je svoje iste riječi koje koji kad počinjao svoj posao govorio o dobročinstvu i o o o, o zloči koji koji zavidi drugim ljudima. Kralj je čuo njegov glas i kaže dođi kad je ušao kod njega je priđi, bliži da kada, da, da provjeri je l to je to je to istina. Ovaj čovjek je pri, prišao i Ovaj je stavio ruku svoju na usta i na nos. Onda je kralj Josebi pomislio vidio ovaj čovjek govor istinu. U tom trenutku on uzima kada je sačekaj malo. On je uzao i napisao pismo namjesniku, namjesniku kojem pripada ovaj ovaj čovjek koji je bio sluga na, na, na dvoru. Napisao je pismo i rekao kad dobiješ ovo pismo u kojem je stajalo, kad dobiješ ovo pismo ubije ovog čovjeka zgulim u kožu i napunije slamom kao dokaz da, da se to uradio i pošalje Kada e, Kad, je, kad je izišao ovaj čovjek s pismom, čekao ga je onaj za, zavidnik i kako je to pismo. A e, običaj je bio da kralj piše pisma i šalje namjestnicima samo kao su pitanju nagrade, unapređenja itd. i ovaj čovjek nije znao što piše. Kaj, vjerovatno je kralj e, napisao da, da mi se dodijeli neka nagrada zbog mojej čestitosti i mo, mog dobro uvaljanja posla. Kaj, Molim te može dati meni to pismo da ga odnese namjesniku. Šorek je bio dobar u duši, darežiljiv, dobročinitelj. On može kaj odnose ti. I onda je zavedniku to pismo. I on ne, odnese, znajući on, ne znajući što on njemu pisuje. <laughs> on ga odnese kad ga je namjesnik otvorio. Vidi piše kaj ovdje piše da treba skulin kožu da napunim slamom i pa po, po, kralju kao dokaz da to izvršio. Kaj sačekajte ovo ovo je neki nesporazum. O drugi čovjek, ja sam uz tog drugog čovjeka po pismo, on je trebao da bude Ta se, taj, taj taj Kaj ne ne ne ne. Provjerite, kaj molim vas, kaj, pošaljite nekoga da, da, da pita kralja, možemo zajedno otići. Kaj ne. Ja ne provjeravam ono što kralj, što kralj naredi, ja moram izvršiti njegovu naredbu. On je izvršio njegovu naredbu. Uradio je to uh, i sad Sutradan ovaj čovjek je ponovo došao na posao, čisti cipele. Kralj čuje njegov glas, pa govori: Čini dobro dobročinitelju, a zločec A zločec će svakako stradati svoju vlastitu zla. Pa se začiđio kao otkud sad on predposlano, a posloga da da da da bude ubijen. Pozvao ga i kaže: Šta si ti uradio s mojim pismom? I on mu ispriča kako ga je sreo ovaj čovjek i on mu je dao da, da dao tu. Pa kaže: Šta si Oni meni govore da da ti tvrdiš za mene da meni ja, da se kod mene ču, da ima ružan za da kad se meni približiš, ka nisam tako nego nikad to rekao. Pa zašto se onda stavlja ruku kad se dolazio kod mene, Kaj, on me je prije toga pozvao na na, na na ručak ili na večeru, pri pri, pri, priprimio je hranu koja je bilo mnogo bijelog luka, pa kad sam prišao vama nisam želio da se čuje mm -hmm. Kaza istina zaista stiva za istinu govori, stano kada čistiš cipele, govoriš zaista izloči dosta njegovu vlast, zlo da ga da ga da uništi. Dakle, tako je tako, je, tako je i završio. Dakle, zavidnost nak poslije ove priči, šta, šta bi se moglo još reći o okvir ovih šteta koje zavidnost donosi zavidniku. Euh vjernik koji zavidi, vjernica. Treba ih da znaju da da u tom trenutku gube svojstvo mu'mina obi svojstvo istinskog vjernika koji, koji bi trebao da želi svom bratu ono što želi i sebi. Dakle to je to je, to je uh, niko se niko od vas neće biti vjernik istinski vjernik pravil, dok ne bude svom bratu želio što i sebi. Zatim mora znati ako zavidi vjerniku da tada i vjernici da tada on objavljuje rat Allahu džellešanu. Jer su vjernici vjernice Allahove vilje Allah tako kaže Allah džellešanu. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Zaista za Allahu al-awliya nema strahne trasa josti kosoni. Al-ladina amanu wa kanu yattaqun un ikoi viriju i koji su koji su bogobojazni. I on treba se osim toga treba biti svjestan Allahove kazni na sudnjem danu iako ništa drugo. Da mu je važno naume ovo. Da bar bude samilosna prema samom sebi jer sebi nanosi najveću štetu najveću štetu svojoj svom zavđenšću. Evo, profesor, možda za kraj samo da još spomenemo, znači neminovno je da zavist ima, mi smo je svjesni, vidimo ljude koji, susrećemo ljude kod kojih ima zavist. Molimo Allah da sačuva nas i, i sve muslimane od tog zlada. Međutim, kako e, se sačuvati od takve osobe? Kako sačuvati od osobe koje, od koje primitimo zavist? Osim što zavidnost šteti samom zavidniku, ona može prouzrokovati također štetu Jer ne bi nam i onome kome se zavidi, ne bi Allah naredio da se utječemo Allaho od zavidnika i zavidnosti da to nije tako. To smo spomenuli, na, uvodu ja, to smo spomenuli u uvodu, ali sad da ne bi nadugo i naše o tome pričali koliko zavidnost može utjecati na na, evo, recimo, na bračne odnose, može na uh, odnose u porodici i tako dalje. Dakle, zavidnici udaraju uh, putem šeitanskog došeptavanja njegovih naredbi i svoje pokvarene duše na je najsvetije stvari na najvažnije stvari u život čovjeka, da bi, da bi uništili te blagodati. Ako vidi neko da, da, da osoba da, da je neko lijepo živi u braku, a ona ne živi u braku, bio muško ili žensko, onda pokušava da, to, da, to, da tu blagodat uništi, uništi kod, tih, kod tih ljudi. E, ili u porodici i tako dalje. Zato postoje pravila Postoje metode kako se sačuvati, dakle, islamske metode i način kako se sačuvati od zavidnosti. Prije svega utjecanjima Allahom zavidnosti. Kako nas je naučio poslanik, Allah, što je poslanik sallahu nekih veselima. Zatim, popravljanje svoje bogobojaznost. Bogobojaznost čuva, čuva. Ona je kojistinski bogobojazan. Allah Đelešanu ne dozvoljava da zavidnik i njegova zavidnost djeluju, djeluju, djeluju na njega. Zatim, iskrana tauba i pokajanje. Što se više čuje kaj Allah, a svi smo mi griješnici zbog svojih grija, jer teuba čisti dušu, a zavidnost je prljava stvar. Ne da se, Allah ne dozvoljava da ta prljavština uđe, uđe u to srce da poremeti život život tom čovjeku. Zatim, sadaka, dijeljenje sadake u ima Allaha Đalešanova, sadaka spriječava mno, mnoga, mnoga zla, pa takođe i zlo, zlo, zlo zavidnosti takođe ako bi čovjek mogao da se izdigne, a trebao bi kao vjernik na taj stepen, dakle, iznad, iznad te loše osobine i zavidnika i njegove mržnje, pa da i njemu učini dobročinstvo, na bilo koji način ne bi se popravio, ne bi li i razmislio da mu taj čovjek ne želi zlo, da mu želi dobro i pomažemo, što on ne bi njemu, njemu, njemu pomagao. Jer zaista zavidnost je, zavidnost je opasna stvar i uništava dobra djela. Islamski učenjaci su stalno upozoravali na to i, go, i govorili su ovo recimo kad god bi sjeli prijatelji. prijatelji učenjak u učenjaku, brat bratu, komšija u komšiji, ako su uh, imali priliku da upute savjet, govorili su. Recimo, spominje se da je Avni ibn Abdullah, jedan poznati učenjak ušava kod uh, Fadla ibn Mahleba. Uh, živjeli su u mjestu Vasit. I rekao je, želim te posavjetovati sa nekoliko riječi ako hoćeš da, da uzmeš savjet. Kada je bujnom reci, kada je odgovorio mu je rekao, čuvaj se oholosti, jer je to prvi grih počinje prema Allahu i dakle, Iblis je počinio taj grih i udaljenje je od Allahove milosti. Čuvaj se požudi, jer je požuda istirala Adema i ženeta. Je, sve mu je bilo dozvoljeno osim jednog stavla koje je on poželio, i poželio da kuša, s kojeg je poželio da kušava plodove. I čuva se zavidnosti jer je ona navel, navela Ademovog sina da ubije svog, rođeno, svog rođenog brata. Dakle, to, na, stalno su upozoravali na, na, na tu zavidnost. Evo i mi na kraju upozoravamo, dakle, osim ovih stvari s kojome ćemo se zaštititi, upozoravamo na ovu osobinu kako bi je se riješili i kako bi se sačuvali, sačuvali te, te te osobini. Zato kaže Ibni Sirin, poznati sam svišćenja također, Ne zavidite nikome zbog neke donjaničke blagodate. jer možda je taj čovjek u dženetlija pa zašto da mu zavidite zbog donjaničke blagodati kad će on uživati vječne vječni, vječni užitak i blagodate u džennetu ako je opet odstanonik adžehennema zašto da mu zavidite na donjaničkoj blagodate koja ga je odvala koja ga je odvela odvela odvela u adžehennem za kraj je vrlo je važna stvar da kada vjerni i vjernice Da, da, da bi se sačuvali te osobine. Ne samo nikdo ne samo sačuvati od tuđe zavidnosti, da bi da bi sačuvali sebe od zavđenosti, takođe da se mnogo sjećaju smrti, da se mnogo sjećaju ahireta i i, i susreta sa Allahom subhanu ve Kaže Abu Derda radijallahu ta'ala, koga se puno sjećaja smrti, on se malo raduje dunjaluškim blagodatima i malo zavidi. Jer zna da je to sve prolazno, ništavno, Na kraju čeka susret sa Allahom i želežanom, ma kako da si živio. A ako si bio iskreni vjernik, čekajte vječni užitak. A ako je bilo suprotno, onda, ne do Allah, teško, teško takvima. Profesor, evo, iako je tema o kojoj smo govorili zaista, da kažemo, alarmantna i opasna i da kažemo samo posebi, izaziva neke negativne konotacije kod čovjeka, međutim, navili ste dovoljno prelijepih primjera, dovoljno razloga, dovoljno ste upozorili na njenu važnost da bi bilo šta dodati nakon vas bilo suvišno. S toga vam se zahvaljujem na ovim zaista prelijepim savjetima. A vama, poštovani gledalci, evo, kao što smo vidjeli, samo ukratko, ipak zavist primarno šteti onome ko zavidi. Tako da i sebe i vas pozivam da se uz Allaho Đošanu u pomoć klonimo ovoga ružnog zla i ružne osobine i da se vratimo istinskoj teubi kao što je profesor spomenuo i da što više nastavimo zadovoljiti gospodara nebesa i zemlje ne bili bili što više sačuvani ovog azla. Toliko u ovom našem današnjem druženju. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa berekatuh.